Тур конан -дуейл. Загублений світ. Розділ дев'ятий. Хто б міг таке передбачити? Нас підкало страшне горе. Хто б міг таке передбачити? Тепер не бачу кінця нашим бідам. Можливо, ми приречені залишитися на все життя в цьому загадковому та неприступному місті. Я був настільки вражений тим, що сталося, що досі не можу гарненько втямитися годення, не можу й зазирнути вперед у майбутнє. Перше, здається моєму затьмареному мозку жахливим. Друге, безпросвітним, як ніч. Навряд чи хтось іще потрапляв у таке становище. Воно настільки безнадійне, що я навіть не вважаю за потрібне відкривати вам Точні координати цього гірського ланцюга і волати до друзів організовувати рятувальну операцію. Якщо б така операція була організована, наша доля цілком ймовірно вирішиться задовго до прибуття рятувальників до Південної Америки. Так, ми відрізані від будь-якої допомоги, все одно як нас занесло б на місяць. Якщо ж ми вийдемо із щастя з цієї халепи, то будемо зобов'язані порятунком, винятково собі. Трійко моїх супутників – люди непересічні, люди блискучого розуму та непохитної мужності. У цьому, і лише в цьому вся суть і наша надія. Варто мені глянути на спокійні обличчя товаришів, і морок навколо мене розсіюється». Наважуся думати, що ззовні я тримаюся із таким же спокоєм. Насправді ж, мене мордують важкі сумніви. А тепер дозвольте викласти з усіма подробицями перебіг подій, що призвели до катастрофи. У своєму останньому звіті я писав, що ми перебуваємо за сім миль від ланцюга червонястих скель, які опорізують кільцем плато про яке згадував професор Челенджер, Коли наша експедиція підійшла ближче, мені здалося, що професор навіть применшив висоту гір, оскільки в деяких місцях вони сягають, принаймні, тисячі футів. Впадає у вічі також шаруватість цих скель, мабуть, характерна для базальтових утворень. Щось подібне можна спостерігати на селі Зберійських Кручах, неподалік від Единбурга. Вершина гірського ланцюга, вкрита пишною рослинністю. По краях підіймаються кущі, а за ними високі дерева. Живих істот тут, тут лебонь немає. Тієї ночі ми розбили табір біля підніжжя гірського ланцюга, в пустельному та похмурому місці. Червонясті скелі, що височать над нами, не тільки абсолютно прямовисні, але й загинаються по краях назовні, тому про підйом з цього боку годі й думати. Неподалік від нашого табору стоїть висока скеля, що звужується до гори. Я, здається, вже казав про неї раніше. Вона нагадує потовщений церковний шпиль. Його вершечок, на якому росло високе дерево, припадає на один рівень із плато, але їх розділяє ущелина. Ця скеля і найближчі до неї гірські відроги не надто високі. Десь футів 500-600, не більше. «Ось, на цьому от дереві», – заявив професор. «Сидів птеродактиль, якого я підстрелив. Мені довелося видертися до половини скелі. Гадаю, що хороший альпініст, такий як я, зможе піднятися і на шпиль, хоча й звідти на плато». Все одно не перебратися. Поки челенджер потякав про свого птеродактеля, я придивлявся до професора Саммерлі і вперше вловив у ньому щось нове. Він явно починав вірити своєму суперникові і навіть проявляв певні ознаки каяття. Оїдлива посмішка зникла з його губ. Він стояв блідий і не намагався приховати свого здивування. Челленджер. Також не забув відзначити це і вже упивався з витягою. «Професор Саммерлі природно вважає, що, згадуючи птеродактилів, я маю на увазі звичайного лелеку», – сказав він, незграбно намагаючись жартувати. «Але цей лелека не має пір'я. У нього надзвичайно твердий шкіряний покрив, перетинчасті крила» і обсаджений зубами дзьоб. Челенджер відважив низький уклін, усміхнувся, підморгнув своєму колезі, а той не витримав і відійшов геть. Вранці, після скромного сніданку, що складався з кави та маніоки, харчі доводилось економити. Ми скликали військову раду та стали міркувати, яким чином піднятися на плато. Професор Челенджер головував надзвичайно врочисто, справжнісінький верховний суддя. Уявіть собі таку картину. Цей бородань у суненому на потилицю безглуздому солом'яному брилі сидить на каменях, гордовито поглядаючи на нас із-під примружених повік, і повільно виразно розповідає про наше теперішнє становище та подальший план дій. Перед ним – Розмістилися ми троє, ваш покірний слуга. Засмаглий, дуже зміцнілий на свіжому повітрі. Саммерлі із пихатим і, як і раніше скептичним поглядом, пахкає люлькою і худорлявий, гострий як лезо бритви, лорд Джон, котрий спирається на гвинтівку, спрямувавши на Челленджера пильний погляд. Позаду нас двоє смаглявих метисів та індіанці – Котрі збилися в купу, а попереду червонуваті ребристі скелі, що затуляють нам доступ до бажаної мети. Навряд чи варто казати, розпочав наш керівник, що в свій перший приїзд сюди я випробував усі способи піднятися на плато, і якщо вже це не вдалося мені, досвідченому альпіністу. То іншому і поготів не вдасться. Правда, у мене не було жодного альпіністського спорядження. Але тепер я про це подбав, і за його допомогою будь-що доберуся до вершечка скелі. Втім, про підйом на головну гряду, і з цього боку поки що й годі думати. Минулого разу мені довелося поспішати. Наближався період дощів. Крім цього, мої запаси їжі добігали кінця. Усе це вкрай обмежило мене в часі. І я встиг обійти хребет у східному напрямку миль на шість. І не знайшов хоч якогось годящого місця для підйому. Що ж ми зробимо тепер? Мені здається, здоровий глуст підказує нам лише один вихід. Озвався професор Саммерлі. «Якщо ви обстежили хребет у східному напрямку, то тепер треба йти на захід і поглянути, чи не вдасться піднятися з того боку». «Правильно!» – підтримав його лорд Джон. «Є підстави вважати, що ця гряда не така вже й велика. Ми обійдемо її навколо і або знайдемо те, що нам треба, або повернемося до вихідної точки». Я уже пояснював нашому юному приятелю, сказав Челленджер. Він завжди казав про мене, як про десятирічного школяра, що на легкий підйом розраховувати не варто, і з досить простої причини. Якщо б таки існував плато, не було б відрізане від решти світу, і на ньому б не утворилися умови які порушують усі відомі нам закони виживання видів. Проте я цілком припускаю, що на схилах є місця, доступні досвідченому альпіністові, але не здоланні для важких, неповоротких тварин. В існуванні принаймні одного такого місця я впевнений на 100%. І що ж вам дало таку впевненість, сер? Різко спитав його Саммерлі. «А ти, що моєму попереднику, американцеві Мейплу Вайту, якимось чином вдалося піднятися на плато? Інакше, як би він побачив те чудовисько, яке намалював у своєму альбомі?» «Отже, ви забігаєте наперед, не чекаючи, коли все це буде підтверджено!» Вперто заперечив Саммерлі. Я визнаю існування плато, бо маю його перед очима. Але чи є на ньому життя? Цього мені ще ніхто не довів. Визнаєте ви щось чи не визнаєте? Це сер зовсім не важливо. Втім, я радий, що наявність самого плато все ж дійшла до вашої свідомості. Челенджер підняв голову і раптом Схопившись із місця, вхопив самрлі за коміра та задер йому підборіддя догори. Ну, сер. вигукнув він хрипким від хвилювання голосом. Тепер ви переконалися, що на плато є тваринний світ. Я вже згадував про густі Френзлі зелені, що облямовують края кам'яної гряди. Так от, із цих заростів раптом з'явилася якась чорна лискуча істота. Вона повільно підповзла до урвища, звісившись над ним. І тут ми розгледіли, що це величезна змія із пласкою, схожою на лопату головою. З хвилину вона гойдалася над урвищем, граючи на сонці своїми гладкими, немов відполірованими кільцями. Потім повільно подалася назад, і зникла в кущах. Це видовище так захопило Саммерлі, що спочатку він навіть не намагався вирватися з лап Челленджера. Але потім схаменувся і відштовхнув від себе свого колегу, знову набравши гідного вигляду. "Професоре Челленджер!» – оголосив він. «Я був би дуже радий, якби ви знайшли якийсь інший спосіб привертати увагу до своїх слів». Замість того, щоб задирати моє підборіддя догори. Таке нахабство не виправдовує навіть поява вельми пересічного пітона. Але все ж, на плату є життя, переможно вигукнув його колега. І тепер, коли ця моя теза отримала настільки наочне підтвердження, що оскаржувати її не стануть навіть найбільш упереджені й тупі голови, я пропоную негайно покинути стоянку та вирушити в західному напрямку на пошуки того місця, звідки можна буде влаштувати підйом. Підніжжя хребта було кам'янисте, нерівне, тому ми просувалися вперед повільно і з великими труднощами, але несподівана знахідка підбадьорила нас. Ми натрапили на сліди чиєїсь давньої стоянки. Серед каміння валялося кілька бляшанок із підчекаських м'ясних консервів, зламаний ніж до них, пляшка із етикеткою Бренді та багато інших звичайних у таких випадках дрібничок. Зім'ята, подерта газета виявилася демократом Чикаго, але від якого вона була числа, визначити нам не вдалося. Це не моє, сказав Челенджер. Це, мабуть, Мейпл Вайт залишив. Лорд Джон уважно розглядав стовбур високої, деревоподібної папороті, в тіні якої була влаштована стоянка. Погляньте, но, ну кивнув він. Мені здається, це щось на кшталт вказівного стовпа. До дерева, гострим кінцем на захід, була прибита тріска. Саме так вигукнув Челленджер. «Нічого іншого і бути не може!» Наш попередник тямив, що його майбутній шлях пов'язаний з небезпеками. І залишив цю вказівку. На той випадок, якщо його будуть шукати. «Зачекайте, може знайдемо ще якісь інші сліди?» Він мав рацію. Але яким несподіваним і страшним було те, що ми побачили?» Біля самого підніжжя хребта тягнулися високі зарості бамбука, такі ж, як і ті, крізь які нам доводилося продиратися на початку нашої подорожі. Його стебла сягали часом двадцяти футів, а гострі, міцні верхівки стирчали до гори, немов справжні списи. Ми просувалися вздовж цих заростів і раптом помітили, що там Блиснуло щось біле. Я просунув голову між стеблами і побачив череп. За кілька кроків від нього, ближче до краю, лежав і весь скелет. Індіанці швидко розчистили ножами це місце, і трагедія, що сталася тут, постала перед нами в усіх подробицях. Від одягу загиблого залишилося саме лахміття, але черевики на голих кістках збереглися цілими, і по них можна було дізнатися, що їхній колишній власник – європеєць. Серед кісток лежали золотий годинник нью-йоркської фірми Гадсон і стилографічне перо на ланцюжку. Тут же валявся срібний портсигар із вигравірованим на накривці написом «Джей Кей» від A.E.S. Порт цигар не встиг потемніти, одже нещасний випадок стався не так вже й давно. «Хто це?» – поцікавився лорд Джон. «От, бідолаха, жодної цілої кісточки не залишилося!» «І бамбук стерчить крізь ребра!» – зауважив Саммерлі. «Правда, він росте напрочуд швидко, але все ж важко припустити, що стебла...» могли витягнутися до двадцяти футів за той час, поки скелет лежить тут. «Що стосується особи загиблого», зазначив Челленджер, «то щодо цього не маю жодних сумнівів. До того, як приєднатися до вас у Фазенді, я порозпитував про Мейпла Уайта. У парі про нього нічого не чули. На щастя мене навів на слід, один малюнок із його альбому пригадуєте сніданок у Розаріо в одного священника. Ось цього священника мені вдалося знайти. І, хоч він виявився великим споредчальником і страшенно образився, коли я став йому доводити, що релігійні вірування не встоять перед потужною дією сучасної науки, все ж наша бесіда не минула даремно. Мейпл Уайт Приїжджав до Розаріо чотири роки тому, тобто за два роки до своєї смерті. Він був не сам, і з ним мандрував його приятель, американець на ім'я Джеймс Колвер, котрий на берег не сходив і зі священником не зустрічався. Тому можемо не сумніватися, що перед нами останки цього Джеймса Колвера. І ще менше сумнівів у мене викликають обставини його смерті, додав лорд Джон. Він упав зі скелі, або його скинули звідти, і нещасний напоровся на бамбук, інакше ніяк не поясниш переламані кістки, та й Бамбук не міг би так хутко прорости крізь його тіло. Ми мовчки витріщалися на останки. Що лежали перед нами, вдумуючись у значення того, що сказав лорд Джон Рокстон. Виступ скелі важким молотом нависав над бамбуковими хащами, американець звалився звідтіля. Але чи сам він звалився, чи справді це був нещасний випадок? А може, і чомусь зловісним і страшним повіяло на нас? при думці про цю невідому країну. Не порушуючи мовчанки, ми рушили далі, вздовж кам'яної стіни, такої ж стрімкої та гладкої, як і ті безкраї крижані поля Антарктики, які, якщо вірити описам, простягаються від горизонту до горизонту, високо здіймаючись над щоглами кораблів, що загубилися серед них. Продовж перших п'яти миль ми не побачили жодної щелини, навіть жодної тріщинки в цій гряді скель. Аж раптом перед нами блиснув промінчик надії. У невеликій заглибині, куди не могли потрапити струмені дощу, була намальована крейдою стрілка, яка вказувала, як і раніше, на захід. «Знову Мейпл Вайт зауважив професор Челенджер. «Він, вочевидь, перечував» що його стопами підуть люди, гідні обережної турботи. Отже, він мав при собі крейду. А як же? У його дорожньому наплічнику було ціле пуделко із пастельними олівцями. Пригадую, я звернув увагу, що від білого залишився хіба огризок. Дуже переконливий доказ, зронив Саммерлі. Що ж, «Ходімо за його вказівками та просунемося далі, на захід!» Ми пройшли ще п'ять миль і знов побачили білу стрілку на скелі. У цьому місті, в кам'яній стіні, з'явилася перша вузька ущелина. В ній знову була намальована стрілочка, але цього разу вона вказувала кудись угору. «Якою врочистістю дихало це місце!» Гігантські скелі, клаптик блакитного неба над ним і темрява улоговини, бо світло майже не проникало сюди крізь подвійні фалди зелені. Ми вже кілька годин нічого не їли. Виснажливий шлях по каменюках втомив нас. Але хіба можна було затримуватися тут? Наказавши індіанцям розбити табір, ми четверо, в супроводі двох метисів, рушили далі, вглиб тісної ущелини. Біля входу вона була не більше сорока футів завширшки, але потім швидко почала звужуватися і, нарешті, вперлася в укіс. Такий крутий і слизький, що про підйом тут годі було й думати. Наш попередник явно мав на увазі щось інше. Ми повернули назад. Ущелена була всього лише в чверть милі завглибшки, і раптом гостре око лорда Джона знайшло те, що нам було потрібно. Високо, над самими головами у нас із загального муруку виступала іще темніша пляма. Це був, без сумніву, вхід у якусь печеру. На дні розщелени лежали купи каміння і ми легко піднялися ними угору. Усі наші сумніви розвіялися. Ось він, вхід до печери, а поруч із ним знову намальована крейдою стрілка. Отже, звідси, з цього самого місця, Мейпл Уайт і його супутник Невдаха почали підйом на плато. Ми були настільки схвильовані, що не могли навіть думати про повернення до табору. Нам хотілося негайно ж обстежити печеру. Лорд Джон вийняв із заплічного мішка електричний ліхтарик, який мав слугувати нам єдиним джерелом світла, і подався вперед, почергово освітлюючи стіни. Ми не відставали від нього. Судячи із гладких стін і куп круглих каменюк, ця заглибина в скелях була вимита водою, проникнути в неї. Нам вдалося лише по одинці, та й то низько пригинаючись. Протягом перших 50 ярдів печера поглиблювалася прямо в товщу скель, а потім стала підійматися під кутом у 45 градусів. Незабаром підйом став іще крутішим, і нам довелося дертися вгору навкарачки по дрібній гальці, що обсипалася. Минуло ще кілька хвилин. І раптом лорд Джон вигукнув. «Далі ходу немає!» Зюрмившись позад нього, ми побачили в жовтому світлі ліхтаря нагромадження базальтових уламків, що доходили до самої стелі печери. «Обвал!» Ми витягли кілька каменюк, але це ніяк не допомогло, і лише розхитало більші брили, які могли впасти і привалити нас. Здолати таку перешкоду нам було явно не під силу. Шлях, яким ішов Мейпл Уайт, більше не існував. Ми були настільки цим пригнічені, що, не перемовившись словом, повернулися назад і почвалали темною щеленою. Однак тут сталася одна подія, яка в ряду інших виявилася вельми знаковою. Ми купкою стояли на дні балки, путів за сорок нижче від печери. Аж раптом повз нас пролетів величезний камінь. Нам дивом вдалося уникнути смерті. З нашого місця не було видно, звідки зірвалася ця брила. Але за словами обох метисів, котрі затрималися біля входу у печеру, вона пролетіла і повз них. Отже, їй ні звідки було впасти, крім як із самого вершечку». Ми поглянули туди, але в зелених заростях, що оточували края скель, не було помітно ані найменшого руху. І все ж, ніхто із нас не сумнівався, що камінь призначався нам. Отже, на плато є люди. Люди, від котрих слід чекати усього найгіршого. Ми поспіхом вибралися із розщелени, міркуючи про те, як ця несподівана подія може вплинути на наші плани? Становище було і так важким, але якщо до перешкод, які чинить на нашому шляху природа, додадуться ще й підступи людини, тоді нам стане непереливки. І все ж, хто б із нас наважився повернутися до Лондона – не дізнавшись, що ховається за цією пишною облямівкою зелені, що розкинулася за якусь сотню футів над нами. Обговоривши усе це, ми вирішили продовжувати обхід плато і шукати інше місце, звідки можна буде піднятися на його вершину. скель, що значно знизилося, Ішло тепер уже не в західному, а в північному напрямку. І якщо прийняти пройдену нами частину за сектор кола, то вся окружність, мабуть, була не надто велика. У найгіршому випадку ми могли за кілька днів повернутися до тієї точки, звідки почали обхід. Двадцять дві милі, які ми пройшли за цей день, не принесли нічого нового. До речі, барометр «Анероїд» показував, що починаючи з того місця, де залишили човни, ми поступово піднялися щонайменше на три тисячі футів над рівнем моря. Цим пояснюються і помітні зміни температури та рослинності. Ми майже позбулися комах. Від цього прокляття, яке в тропіках отруює життя мандрівникові, Деякі види пальми ще трапляються, деревоподібні папороті, як і раніше багацько, а ось високі дерева, якими настільки багатий басейн Амазонки, зникли без сліду. Зате як приємно було зустріти серед цих негостинних скель звичні берізку, пасифлору та бегонію – квіти, що нагадують про рідний край. Ось така ж точно червона бегонія цвіте у вікні однієї віли в Стритимі. Втім, я, здається, непомітно ухилився в бік царину особистих спогадів. Того вечора я все ще розповідаю про наш перший день походу навколо гірської гряди. І з нами сталося таке, що вже ніхто не сумнівався. У найближчому майбутньому... Нас чекають дива. Любий пане МакАрдел, читаючи ці рядки, ви, можливо, вперше відчуєте, що редакція послала мене сюди недарма, і що цей матеріал, який можна буде надрукувати з дозволу професора, надзвичайно цікавий. Та я сам насмілюся опублікувати його лише в тому випадку, якщо повернуся до Англії із речовими доказами, які підтверджують слушність моїх слів, інакше мене назвуть новим Мюнгаузеном. Ви, мабуть, поділяєте мою думку з цього питання і не захочете ризикувати репутацію Daily Гезет доти, доки ми не зможемо належним чином захиститися проти тієї хвилі критики та скептицизму, яку неминуче викличуть мої статті. Тому звіт про цей вражаючий випадок «Який би він дав сенсаційний заголовок для нашої старенької Дейлі, нехай лежить у вашому столі та чекає свого часу!» Все сталося в одну мить, і слід від цієї події залишився лише у нашій пам'яті. Ось як усе було. Лорд Джон підстрелив Агуті, невелику тварину схожу на свиню, Половину туші ми віддали індіанцям, іншу смажили для себе на багаті. Із настанням темряви тут зимніє, і кожен із нас тулився ближче до вогню. Ніч була безмісячна, але зорі трохи розріджують темряву, що нависла над рівниною, і раптом із цієї темряви. Із цього нічного муроку зі свистом, що нагадує звук аероплана, до багаття кинулася згори якась істота. Перетинчасті крила на мить перекрили наснимо пологом, і я встиг розгледіти довгу, як у змії, шию люті очі, що блиснули червоним вогником, і величезний роздявлений дзьоб, обсаджений на превеликий наш подив дрібними, Сліпучи білими зубами, секунда, і ця істота зникла геть разом із нашою вечерею. Величезна чорна тінь, футів двадцять, у поперечнику злетіла до неба. Жахливі крила на мить згасили зірки і зникли за скелями, що громадились над нами. Мов громом уражені, ми мовчки сиділи біля вогнища. Немов ті герої Вергілія, на котрих напали у пері. Самерлі першим порушив мовчанку. Професора Челенджер. Урочистим, тремтячим від хвилювання голосом промовив він. Маю вибачитися перед вами. Я помилявся, сер, але сподіваюся, що ви зможете це забути. Це було. Добре сказано, і обоє наших учених вперше потиснули один одному руки. Ось що нам дало безпосереднє знайомство із птеродактилем. Не жаль було поступитися вечерею заради примирення двох таких велетів. Але якщо плато і заселяють до історичні тварини, то їх, мабуть, не так вже й багато – Бо в найближчі три дні нам більше нічого такого не трапилося. Увесь цей час ми йшли вздовж північної та східної стін плато, по голій, гнітюча суворій місцевості. Спочатку це була кам'яниста пустеля. Потім по болота, багаті дикою птицею. Ці місця зовсім неприступні, і якби не твердий виступ, біля самого підніжжя скель, то нам довелося повертати назад. Скільки разів ми йшли по пояс в рідкій каші на півтропічних боліт. Але що було найгірше – це яракаки, найотруйніші та найзловісніші змії Південної Америки, якими були наповнені ці болота. Вони ватагами виповзали зі смердючої багнюки та кидалися нам у слід. Нас рятували лише гвинтівки, які ми завжди тримали на поготові. Я, ймовірно, навіки вічні не позбудуся жахливого спогаду про одну лійкоподібну западину в трясовині, що поросла сіро-зеленим лишайником. Там було справжнє гніздо цих гадів». У коси западені кищили ними, і вони негайно ж посунулися в наш бік. Бо Яракака тим і знаменита, що варто їй лише угледіти людину, як вона негайно кидається на неї. Усіх змій не можна було перестріляти, і ми кинулися навтьоки і бігли доти, доки не вибилися із сил. Зупинившись, я озирнувся назад. І побачив, як наші страшні переслідувачі звивалися серед очеретів, не бажаючи припиняти погоню. І цього видовища не забуду ніколи. На мапі, яку ми креслимо, це місце так і буде назване Зміїним болотом. Зі східного боку плато скелі були вже не червоного, а темно-шоколадного кольору. Рослинність, що оздоблює їхні вершини, помітно порідшала. Але, незважаючи на те, що загальний рівень грізкої гряди знизився до 300-400 футів, нам і тут не вдалося знайти місця для підйому. Скелі, мабуть, стали навіть іще крутішими, ніж там, де ми почали свій обхід. Про повну їхню неприступність. Можна судити із доданої світлини, зробленої з боку кам'янистої пустелі. Але ж дощова вода має якось збігати вниз, припустив я, коли ми обговорювали, як бути далі. Отже на схилах не може не бути вимоїн. У нашого юного приятеля іноді трапляються проблиски здорового глузду, похвалив професор Челенджер поплескавши мене по плечу. «Дощова вода мусить кудись діватися», – повторив я. «Ні, яку має хватку, який тверезий розум. Біда лише в тому, що ми на власні очі переконалися у відсутності таких промоїн». «Тоді куди ж вона збігає?» – наполягав я. «Лебонь затримується десь усередині». Оскільки стоків немає. Отже, у центрі плато є озеро? Вважаю, що так. І цілком імовірно, що воно утворилось на місці старого кратера, зауважив Самерлі. Формація цієї гряди явно вулканічного походження. В будь-якому разі я схильний вважати, що поверхня плато має ухил до центру, а там... Є значний резервуар, вода з якого стікає якимось підземним шляхом у зміїне болото. Або випаровується, що також сприяє збереженню екосистеми, зауважив Челленджер, після чого обоє вчених за своєю звичкою затіяли наукову суперечку, яка для нас необізнаних була справжньою китайською грамотою. На шостий день ми закінчили обхід гірської гряди та повернулися до своєї попередньої стоянки біля пірамідальної скелі. Повернулися пригнічені, поза як обхід остаточно переконав нас, що навіть найспритніші та найдущі не зможуть піднятися на це плато. Ущелина, на яку вказували стрілочки Мейпла Вайта, і якою він, мабуть, скористався, тепер стала непрохідною. Що ж нам залишалося робити? Про віанту і того, що ми добували полюванням, нам було досить, але ж настане день, коли запаси так і треба буде поповнити. Місяця через два почнуться дощі, і тоді в таборі не всидіти. Ці скелі твердіші за мармур, нам забракне часу й сил, щоб висікти стежину на таку висоту. Тому немає нічого дивного, що весь той вечір ми похмуро глипали один на одного і нарешті, без зайвих слів, залізли під ковдри. Перед тим, як заснути, я помилувався на таку картину. Челенджер, немов величезна жаба, сидів на впочіпки біля багаття – Підперше руками свою масивну голову. І, мабуть, був настільки занурений у роздуми, що навіть не відгукнувся на моє ніч, Але вранці перед нами постав зовсім інший челенджер. Цей челенджер, мабуть, був у захваті від власної персони і усім своїм єством випромінював самовдоволення. За сніданком він раз по раз зиркав на нас із удаваною скромністю, ніби кажучи: всі ваші похвали я заслужив, знаю це, але благаю, не змушуйте мене пекти раків від сорому. Його борода так і стирчала, груди були випнуті вперед, а рука закладена за борт куртки. Таким він, ймовірно, бачив себе на одному із п'єдесталів Трафальгарської площі, ще не зайнятому черговим лондонським опудалом. «Еврика!» – вигукнув нарешті челенджер, блиснувши зубами крізь бороду. Джентльмени, ви можете мене привітати, а я можу привітати усіх вас! Завдання вирішене!» «Ви знайшли...» Звідки можна піднятися на плато? Можна і так сказати. І звідки ж? Замість відповіді Челенджер показав на пірамідальний стрімчак, який височив праворуч від нашої стоянки. Наші фізії витягнулися. Принаймні моя. За словами Челенджера, ми знали, що на цю скелю можна піднятися. Але між нами і плато... Лежить страшне провалля. Нам не перебратися через нього, Ледве вимовив я. На вершину ми так чи інакше підіймемося, Відповів вчений. А там побачимо. Може я зумію вам довести, Що моя винахідливість ще не вичерпана до краю. Після сніданку ми розв'язали тюк, В якому наш керівник – Тримав усе своє альпіністське причандалля. Звідти були вилучені залізні кішки, скоби та надзвичайно міцна і легка линва довжиною 150 футів. Лорд Джон був досвідчений альпініст. Саммерлі також доводилося здійснювати важкі сходження. Отже, з усіх нас новаком у цій справі був лише я. Але сила та завзятість мали відшкодувати мені відсутність досвіду. Завдання виявилося не таким же й важким, хоча бували миті, коли у мене волосся ворушилося на голові. Перша половина підйому пройшла зовсім просто, але далі скеля ставала все крутішою, і останні 50 футів ми просувалися, Чіпляючись руками та ногами за кожен виступ, за кожну тріщину в камінні. Ні я, ні професор Самерлі не подужали б усього підйому, якби не челенджер. Він першим дістався вершини. Дивно було б бачити таку спритність у цьому оглядному чолов'язі. Він перший видерся на гору і прив'язав линву до стовбура великого дерева, яке там росло. За його допомогою ми скоро видерлись нагору нерівною кам'яною стіною і опинились на невеликому, зарослому травою майданчику футів 25 у діаметрі. Це й була вершина скелі. Трохи відхекавшись, я поглянув назад і був вражений краєвидом, що відкрився перед моїми очима. Здавалося... Що вся бразильська рівнина лежала перед нами, йдучи в до блакитного серпанку, за яким ховався горизонт. Біля наших ніг підіймався пологий кам'янистий схил, порослий подекуди деревовидною папороців, а далі за сідловиною пагорбів чітко виступали жовто-зелені зарості бамбука, через які ми зовсім нещодавно продиралися. Потім кущі та дерева згустіли, і нарешті злилися в суцільну стіну джунглів, що тяглися, поки сягало око, і, ймовірно, іще на добрих дві тисячі миль у глиб країни. Я все ще, немов зачарований, упивався цією чарівною панорамою, аж раптом... Важка рука професора опустилась на моє плече. «Погляньте сюди, мій юний друже!» – сказав він. «Вестіджія нуля ретрорсум! Прагніть вперед до нашої славетної мети!» Я пересунув погляд на плато. Воно лежало на одному рівні з нами, і зелена облямівка чагарника – і з рідкісними деревами лежала настільки близько від скелі, що я мимоволі засумнівався, невже вона справді недосяжна. На перший погляд, ця прірва була не більшою за 40 футів завширшки. Чи не все одно 40 футів чи 400? Я вхопився за стовбур дерева та зазирнув униз, у безодню. Там на самому її дні чорніли крихітні постаті індіанців, котрі витріщалися на нас. Обидві стіни і скелі, і гірської гряди були цілком прямовисні. Цікава річ! Почувся позад мене скрипучий голос професора Самерлі. Я озирнувся та побачив, що він. І з найбільшим інтересом розглядає дерево, яке утримувало мене над безодною. У цій гладкій корі та маленькому рибристому листі було щось страшенно знайоме. Та це ж бук. вигукнув я. Еге ж, підтвердив Самерлі. Наш земляк також потрапив на чужину. Не лише земляк, шановний сер. «Але й вірний союзник, якщо вже на те пішло», – долучився Челленджер. «Цей бук виявиться нашим рятівником». «Міст!» – вигукнув лорд Джон. «Боже, милий, міст!» «Правильно, друзі, міст!» «Не дарма ж я вчора цілу годину метикував, а все намагався знайти якийсь вихід». Якщо наш юний приятель пам'ятає, йому вже якось сказали, що Джордж Едвард Челленджер почувається найкраще, коли його припирають до стіни. А вчора, ви, звісно, не станете цього заперечувати, нас усіх приперли до муру. Але там, де інтелект і воля діють заодно, вихід завжди знайдеться. «Через цю прірву треба перекинути міст, і ось він перед вами!» Справді блискуча думка. Дерево було не менше 60 футів заввишки, і якщо воно ляже так, як треба, прірва буде перекрита. Готуючись до підйому, Челленджер прихопив із собою сокиру. Тепер він простягнув її мені. «У нашого юного приятеля така мускулатура, що можна позаздрити. Він краще за всіх впорається з цим завданням. Проте, прошу вас, робіть лише те, що вам кажуть, і не намагайтеся переобтяжувати свої мізки». За його вказівками, я зробив кілька зарубок на дереві із таким розрахунком, щоб воно впало в потрібному напрямку – Завдання виявилося неважким, оскільки Стовбур сам по собі хилився до плато. Потім я взявся до роботи всерйоз, чергуючись із лордом Джоном. Приблизно за годину пролунав гучний тріск. Дерево захиталося і звалилося, потонувши вершечком у кущах на протилежному боці прірви. Стовбур відкотився до самого краю майданчика, і на одну страшну мить нам здалося, що дерево впаде вниз, але воно сіпнулося за кілька дюймів від краю та зупинилося. Міст у невідому країну був перекинутий. Усі ми без жодного слова потисли руку професорові Челенджеру, а він зняв свій солом'яний бриль і відважив кожному із нас Глибокий уклін, мені належить честь першим ступити на землю невідомої країни, проголосив він. Не сумніваюся, що художники майбутнього увіковічнять цей історичний момент на своїх полотнах. Він уже підійшов до краю прірви, але лорд Джун раптом схопив його за куртку. Мій любий друже, сказав він. «Я в жодному разі цього не дозволю». «Цебто як, сер. Голова челенджера відкинулася назад, борода піднялася до гори. «У всьому, що стосується науки, визнаю вашу першість, адже ви вчений. Але це стосується мого ремесла, тож будьте ласкаві слухатися мене». «Якого це вашого ремесла, сер? «У кожного із нас є свій фах. Мій солдата. Наскільки я второпав, ми маємо намір вторгнутися в незвідену країну. Можливо, вщерть набиту ворогами. Трошки здорового глузду та витримки. Я не звик діяти, стрім голов». Аргументи лорда Джона були настільки переконливі, що сперечатися із ним не було потреби. Челленджер підняв голову, та стенув плечима. Гаразд, сер, і що ж ви пропонуєте? Хто зна, можливо, в цих кущах причаїлося ціле плем'я канібалів, котрим зараз саме час снідати, мовив лорд Джон, споглядаючи крізь міст на скелі. Ось потрапимо в киплячий казан. Тоді пізно буде метикувати. Тому треба сподіватися, що нічого лихого нас не очікує. Але діяти будемо про всяк випадок. Обачно. Ми з Мелоуном спустимося вниз, візьмемо всі чотири гвинтівки та повернемося назад із обома метисами. Потім один із нас під прикриттям зброї перейде на той бік. І якщо все обійдеться щасливо, тоді за нами подадуться й інші. Челенджер сів на пеньок зрубаного дерева та застогнав від нетерплячки. Але ми з Саммерлі одностайно підтримали лорда Джона, вважаючи, що коли справа доходить до практики, право керівництва має належати йому. Підійматися скелею тепер було набагато легше, бо в найскрутнішому місці нам допомагала линва. За годину ми з'явились назад із гвинтівками та дробовиком. Ми за наказом лорда Джона – Перенесли на гору лантух із харчами. На той випадок, якщо наша перша вилазка в невідому країну затягнеться. На бої кожен тримав при собі. «Ну, мочеленджере, якщо ви неодмінно хочете бути першим...» Почав було лорд Джон, коли всі приготування були закінчені. «Дуже вам зобов'язаний за настільки милостивий дозвіл!» Злісно гарикнув професор котрий не визнає жодних авторитетів, крім свого власного. «Якщо ви нічого не маєте проти, я скористаюся вашою люб'язністю і виступлю в ролі піонера». Він перекинув сокиру за спину, осідлав дерево і, відштовхуючись обома руками, шпарко перебрався стовбуром на той бік, а там став на землю і підняв угору руки. «Нарешті!» – вигукнув він. «Нарешті!» Я зі страхом стежив за науковцем, чекаючи, яку ж долю готує йому ця зелена завіса. Але навколо було тихо. Лише якась дивна строката птаха випорхнула у професора з-під ніг і зникла серед дерев. Другим через прірву переліз Самерлі. «Просто вражає, скільки сили в цьому кволому тілі!» Він забажав неодмінно прихопити із собою дві гвинтівки, тому тепер обидва професори були озброєні. Потім настала моя черга. Я намагався не дивитися в страшну безодню, що зайла піді мною. Саммерлі простягнув мені приклад гвинтівки, а секундою пізніше я вже схопив його за руку». Що стосується лорда Джона, то він просто перейшов через міст. Перейшов! Без жодної підтримки! Сталеві нерви все ж таки у цього чоловіка. І ось ми четверо опинилися в чарівній країні. В загубленому світі, куди до нас потрапив лише Мейпл Уайт. Настало мить найбільшого тріумфу. Але хто б міг подумати, що ця мить стане для нас початком найбільших лих? Дозвольте ж мені розповісти кількома словами, як на нас звалився цей страшний удар. Ми відійшли від краю прірви і устигли футів на 50 пролізти крізь густий чагарник, аж раптом позаду Пролунав оглушливий гуркіт. Ми інстинктивно кинулись назад. Нашого мосту більше не існувало. Глипнувши вниз, я побачив на самому дні прірви плутанину гілок і трісок. Усе, що залишилося від бука. Невже край майданчика не витримав такої ваги і осипався під нею? Це була перша думка, яка спала нам на гадку. А потім, крізь виступ пірамідальної скелі, повільно вигулькнула чиясь брунатна пика. Це був наш метис – Гомес. Але куди поділася його стримана посмішка та непроникність Сфінкса? Обличчя, яке вибалушилося на нас, спотворювала ненависть та мована помста. Запалила божевільним захопленням його очі. «Лорде Рокстон!» – вигукнув він. «Лорде Джон Рокстон!» «Що треба?» – відгукнувся наш супутник. «Я тут!» – до нас долинув вибух Регото. «Тепер ти там, англійський собако, і тобі звідти не вибратися!» Я чекав, довго чекав, коли настане мій час. Вам важко було підійматися вгору, а спускатись вниз буде іще важче. Бав, дури! Попалися в пастку? Всі до одного попалися! Ми були такі вражені, що не знаходили слів і мовчки, витріщались на Метиса. Велика зламана гілка, що лежала на траві, пояснила нам, що послужило зловмиснику важелем, коли він скидав наш міст. Його обличчя зникло в кущах, але за секунду з'явилося знову і ще більше викривлене ненавистю. «Ми мало не вбили вас каменем біля печери!» Вигукнув він Але так буде навіть краще Повільна смерть страшніша Побіліють ваші кісточки І ніхто не дізнається Тефони спочивають Ніхто не прийде прикрити їх землею Коли будеш стихати Згадай Лопеса Котрого ти впив п'ять років тому Біля річки Бутумайо Я Яхо брат, яка б смерть не спіткала мене, я помру спокійно, бо за брата помстився. Метис люто погрозив нам п'ястуком і зник. Настала тиша. Якщо б Гомес втамував свою помсту і тим обмежився, усе зійшло б йому з рук, його згубила безрозсудна пристрасть до драматичних ефектів, властива всім людям латиноамериканської раси. А лорд Рокстон, якого вважали батогом Господа в трьох країнах Південної Америки, не дозволяв із собою жартувати. Метис уже спускався протилежним схилом Скелі, але йому так і не вдалося ступити на землю. Лорд Джон вибіг на край плато, щоб не втрачати його з поля зору. Гримнув постріл. Ми почули пронизливий зойк. І за секунду глухий гуркіт падіння тіла. Рокстон повернувся до нас. Його обличчя наче скам'яніло. «Я сліпий ідіот», – гірко промовив він. Моя дурість згубила вас усіх. Не можна було забувати, що ці люди не прощають кровних образ, що з ними завжди треба триматися насторожі. Навіщо ж ви пожаліли іншого Метиса? Адже без його допомоги Гомес не впорався б із деревом. Я б міг застрелити його, однак пожалів. Може, він тут і ні до чого. Але, мабуть, маєте рацію. Краще було б вколошкати і його. Він, напевно, таки допомагав Гомесу. Тепер, коли справжня причина цієї зради з'ясувалася, ми стали згадувати, що поведінка Тиса багато в чому була підозрілою. Усе стало зрозумілим. І Його наполегливе прагнення проникнути в плани експедиції і сварка біля хижі, коли Замбо завадив йому підслухати нашу бесіду і повні ненависті погляди, які нам часто доводилось перехоплювати. Ми продовжували торочити про все це, водночас намагаючись освоїтися із новими обставинами, аж раптом нашу увагу. Привернула цікава сцена, що відбувалася внизу, біля підніжжя кам'яної гряди. Чоловік, одягнений у біле, в очевидь митиск, котрий залишився живим, що духу мчав рівниною, ніби втікаючи від смерті, що чигала на нього. За ним величезними стрибками мчав чорний, як смола, велет наш відданий негрзамбо, на наших очах він нагнав тікача, стрибнув йому на спину і обхопив його руками за шию. Вони покотилися по землі. За хвилину Замбо зіп'явся на ноги, поглянув на розпростерте перед ним тіло. Радісно помахав нам руками і побіг до скелі. Нерухома біла постать так і залишилася лежати посеред рівнини. Відплата... Нас догнало обох зрадників, але скоєне ними виправити було нелегко. Ми не могли повернутися на Стрімчак. Колись нашим притулком був увесь світ. Тепер він звузився до розмірів цього плато. Те й інше існувало окремо. Ось рівнина, що веде до того місця, де у нас заховані човни. А там... За бусковим серпанком горизонту річка, зворотний шлях до цивілізації, зникла лише одна єдина, сполучна ланка. Жодної винахідливості не вистачить, щоб перекинути міст через прірву, що зяє між нашим теперішнім і минулим. Досить було однієї миті, а як усе змінилося. І тут я збагнув, із якого тіста зліплені мої троє товаришів. І хоч вигляд у них був дуже серйозний і засереджений, ніщо не могло зруйнувати непорушний спокій цих людей. Нам не залишалося нічого іншого, як терпляче сидіти в кущах і чекати Замбо. Незабаром, його приязна чорна фізія визернула з-за каміння, і він піднявся на вершині скелі на увесь свій могутній зріст. «Що я тепер зробити?» – крикнув Замбо. «Ви мені говорите, а я все буду зробити!» Поставити таке запитання нічого не вартувало, а відповісти на нього було вкрай важко. Ми знали лише одне – Замбо. Наш єдиний надійний зв'язок із зовнішнім світом Тільки б він нас не покинув Ні, ні, вигукнув Замбо Я вас не залишити Я завжди тут Індіанці хотіти йти Замбо не може тримати індіанців Вони казати, що тут жити курупурі Підемо додому Вас немає, а Замбо сам не може вмовити Останнім часом Індіанці і справді не приховували, що хочуть покинути нас і повернутися додому. Замбо казав правду. Отримати їх тепер не було жодної можливості. «Замбо, скажи їм, нехай почекають до завтра, тоді я пошлю із ними листа!» – гукнув я. «Гаразд, цер! Індіанці чекатимуть завтра! Замбо дав слово!» Справ для нашого вірного негра знайшлося багато, і він впорався з усім якнайкраще. Спершу ми звеліли йому відв'язати линву, обмотану навколо пня, і перекинути один її кінець до нас. Линва була не товщою за мотузку, але дуже міцна. Хоча вона як міст не годилася, все ж у нашому становищі така річ. Була не зайва. Після цього Замбо прив'язав до свого кінця лантух із харчами, уже піднятий на стрімчак, і ми перетягнули його до себе. Цього нам мало вистачити принаймні на тиждень, навіть якщо не поповнювати припаси полюванням. Нарешті Замбо підняв на гору іще два лантухи, в яких були набої та багато інших речей. Усе це ми перетягнули линвою до себе. Був уже вечір, коли наш Негер востаннє спустився вниз, твердо запевнивши нас, що індіанці залишаться до ранку. Ось чому майже всю цю ніч, нашу першу ніч на плато, я просидів із ліхтарем, нотуючи те, що сталося із нами. Ми розташувалися на нічліх біля самого краю Урвища і тут же повечеряли, запиваючи їжу Аполінарисом дві пляшки якого знайшли в одному із лантухів із провіантом. Знайти воду для нас було питанням життя і смерті. Але гадаю, що на сьогодні пригод вистачить навіть для лорда Джона. А інші поготів не відчувають жодного бажання податися на розвідку в невідому країну. Багаття ми вирішили не розпалювати і взагалі намагаємося спричиняти якомога менше галасу. Завтра, точніше уже сьогодні, бо я сидів до світанку, ми зробимо першу вилазку в цей загадковий світ. Коли мені вдасться продовжити свої нотатки? Якщо вдасться? Не знаю. Поки що індіанці залишаються тут. Я бачу їх звідси. І впевнений, що наш Замбо скоро прийде за листом. Маю велику надію, що він потрапить за адресою. Постскриптум. Що більше міркою над нашим становищем, то безотішнішим воно мені здається. Надії на повернення у мене немає. Якби біля краю плато росло високе дерево, ми могли б перекинути через прірву новий міст. Але ближче 50 футів дерев немає. А підтягти до Урвиська такий тягар... Нам не вдасться навіть в чотирьох. Лин занадто коротка, на ній не спустишся. Ні, наше становище безнадійне.